Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Där programmet sänds första gången på lördag den 9 december 2006 med repris följande söndag klockan 09.00 och ytterligare en gång på torsdag den 14 december klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström och med mig i studion idag har jag Jonas Åkerlund, partiets vice ordförande. Välkommen Jonas. Tackar. Vi kommer båda, både Jonas och jag, att närvara vid partistyrelsemötet och i den kommunkonferens som hålls i det här veckoslutet. Och därför har vi blivit tvungna att förenspela programmet. Och då redan idag på onsdag. Ja, Jonas, du är ju för SD och du har kunnat märka en ändrad attityd i partiet, har jag hört av dig. Jo vi har ju varit vana det sedan så lång tid tillbaka att de få gånger som journalister tar kontakt med oss så hör man på tonet och märker hur frågorna formulerade att det finns en ganska så illa, dold avsky för oss och så, en, en stort mått av ringaktning man har inte tagit oss på allvar och man har heller inte tyckt att vi har varit värt att lyssna på när vi pratar om sakfrågor efter det här valet så tror jag att det vart så att för många journalister som säkert kanske Arna var, som var på väg men inte gjorde någonting åt det förrän valresultatet fanns där så märker man en annan attityd eh, man jobbar på ett trevligare sätt, man jobbar på ett mer eller mindre kollegialt sätt för man vet ju att politiker och journalister lever en slags symbios med varann de behöver nyheter och vi behöver publicitet och det märks så väl på sättet att ta kontakt, det här lite informella pratet vid sidan om villigheten att eh, kompromissa om tidpunkten, om ringer kan du vara i studien, om två timmar kan vi skicka och hämta dig med en bil eller kan vi åka ut till dig vad är det nu och så vidare, och lite småprat runt omkring att eh, i journalistens föreställningsvärld så är vi en kraft att räkna med, och jag tror att ganska många av dem förstår också att vi är inte en dagslända som försvinner när nästa val kommer, utan sannolikt så kommer vi helt enkelt bara att bygga vidare på den position vi redan har. Så det är alltså väldigt glädjande att det idag finns ett genuint och uppriktigt intresse för vad vi faktiskt har att säga sakfrågorna. En annan sak är ju att det finns två sidor av allting och det gör det även av en, av en framgång. Och det innebär ju att nu när vi uppfattas som ett i stora delar etablerat parti, som vilket annat parti som helst, Okej, okay, vi missar riksdagen med 60 000 röster eller något sånt där. Men ändå så förväntar sig naturligtvis också journalisterna att vi ska prioritera den yrkesgrupp som ger oss tillträde till det offentliga rummet i den meningen om att vi pratar om media. Och då höjs också deras krav på vår tillgänglighet. Och där har vi naturligtvis mycket att jobba med eftersom vi i den här landsändan då fortfarande är ideellt arbetande allihopa. Och kanske inte alltid har en möjlighet att med bara någon timmas varsel ställa upp i en studio eller för en intervju i en park eller var det nu kan vara någonstans. Och jag tror att vi ibland missar en hel del mediatillfällen på grund av att vi än så länge inte har professionell servicenivå men bortsett från, från det lilla undantaget så är det ju mycket mycket roligare arbetssituation nu än det någonsin har varit tidigare Jag kan bekräfta det, jag har inte livet kontakter av så väldigt många när det gäller media, men i, i de fall det har varit så, så har det varit upplever jag betydligt mer positivt än, än tidigare, både inställning till mig och till partiet jo. Så att det har även jag märkt, och det är klart att det är de här stora framgångarna som har givet det positiva och sen så vill jag väl hålla med dig även om den andra, den kanske lite negativa biten av framgången, att de blev ja, egentligen för stora för, för vår kostym ja, i varje fall så måste vi vara väldigt snabba när vi ser ut kostymen ja. därför att det är ju en med på oss det blir inte negativt egentligen det är väl bra att vi har, har stora förväntningar på oss, våra väljare har rätt att förvänta sig det men det innebär ju inte att det är problemfritt Ja, du hade en del intressanta saker ja, som kom du för får på just, just nu när det här sänds så sitter ju vi nere i, i Karlskrona och jobbar med, med både styrelse och, och kommunmötet och, och eller konferensen där och allting och, och det är väl alltid så att mm. när ST har ett möte större och som är känt, då blir man lätt lite orolig därför att det finns ju åldsinriktade fascister som på sina hemsidor ständigt uppmuntrar till att eh, angripa oss var, och, var som helst, där som helst, hur som helst. Eh, det som hände i Eslöv tidigare när man slog sönder en, en kommunal lokal och skadade partisekreteraren Björn Söder var ju anmält naturligtvis polisanmält. Det intressanta och som utan vidare kan betecknas som ett riktigt genombrott det är att i skillnad från förut så kommer tydligen det här brottet då med attacken mot Eslöv att betecknas som ett Så Såvitt jag vet så kommer ärendet att lämnas till en åklagare i Stockholm och som ska titta på hela frågan. Och det är ett genombrott därför att om den här typen av brott som vi sedan många år tillbaka har sagt att det här är högmålsbrott, det handlar om att förneka oss vår rätt att arbeta politiskt. Där vi arbetar helt och hållet inom lagens ram, både anda och, och, och bokstav. Men påföljden av ett högmålsbrott är ju någonting helt annat en misshandel eller grov misshandel eller skadegörelse eller någonting sånt egenmäktigt förfarande eller vilka rubriceringar man nu kan tänka sig ett högmålsbrott om någon blir fält för det där är ju inte tal om annat än kännbara fängelsestraff och de kontakter som partiet har haft med både vanlig polis och säkerhetspolis inför det möte som vi nu sitter i här nere i Karlskrona är ju såna att jag tror att det är rätt att förvänta sig att det här kommer att bli lugnt och fint och att förhoppningsvis en epok i partiets historia där man är tvungen att vara rädd för sin fysiska säkerhet är avslutad. Nu hoppas jag naturligtvis att det inte är så att samtidigt som det här sänds så säger direkt sända nyheter någonting helt annat. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att uppgifterna kommer att stämma. Ja, jag hörde på radio här för några veckor sedan då att eh, polisen i Skåne har skapat en, ja, en särskild organisation för att kunna möta hotbilden mot just Sverigedemokraterna. Och eh, där framgick också, det var ett långt inslag, det framgick också att CIP, eh, CEPO skulle bistå med spetsinformation, som man sa. Så det, det är ju ja. Ja. Däremot är det beklagligt att människor Ska behöva bli skadade Flera, i många tillfällen och egendom Skadas och förstöras Innan det kommer så långt Att det faktiskt eh, Tas till krafttag Och Beatrice Ask är i min sagt sur på Som uppmuntrar De här fascisterna Genom att vägra kommentera attacken i ja, Jag tog upp det mitt förra program Och ja. jag precis lika upprörd Som du ja. är över det För att, det är som du säger då kan de ju tro att det är fritt fram fortsätta på det här sättet Ja, det är vad jag trott länge Ja, ja. Eh, i DN onsdag den 6 december så har vi en rätt stor rubrik där det står allt fler svenskar invandrarfientliga eh, visserligen börjar man skriva att eh, de flesta svenskar är positiva till etnisk mångfald det är en omskrivning då för det vanliga. Vi påstås vara positiva till att ha väldigt många utlänningar på våra gator. Men, säger man, samtidigt har antalet personer med extrema, negativa attityder till invandrare fördubblats sedan förra året. Och Niamco Saboni tycker naturligtvis att det är en beklaglig utveckling. Vad ska hon annars säga? Den här årliga mångfaldsbarometern, den görs av Uppsala universitet. Och man undersöker då svenskarnas till det man kallar etnisk mångfald inom områden som kultur, religion och arbetsliv. Och den här studien då, den visar att det har fördubblats från alltså 3 till 6 procent. Eh, och de säger, eh, en docent vid sociologiska institutionen som heter Orlando Mella, att eh, även om det är små siffror så kan 6 procent snabbt bli 10 Orlando Mella är alltså då en av två forskare bakom den här studien. Och han anser att det går att se en koppling mellan den hårdnande attityden och Sverigedemokraternas framgångar i valet. Han säger absolut. Vi kan se en korrelation med att Sverigedemokraterna har ökat och att de här grupperingarna blir större. Och eh, Saboni säger att Sverige är ett tolerant samhälle Ja, det borde de veta eftersom hon får finnas här Jag får en känsla av att ökningen Beror på att vi har en svår situation I samhället som hela tiden växer har man tillstår att det alltså blir värre eh, När människor upplever hög arbetslöshet Uppleva hög mm. arbetslöshet och man är arbetslös Så lär man nog veta om det Utan någon särskild upplevelse Och utanförskap Vill man kanske hitta en syndabock Och skyller på invandrare eller invandringen säger då alltså minister Saboni. Och på frågan om hur man ska komma till rätta med de här problemen då som man alltså numera tillstår växer, inte bara finns, de växer så säger hon att största boven i dramat är den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden. När det är för få jobb blir diskrimineringen påtaglig. Då kan arbetsgivaren sålla. Vi behöver en näringslivsarbetsmarknadspolitik för flera jobb. Och här är det väldigt märkligt att hon borde ha sagt om hon nu trodde på sin egen propaganda att när nu den stora och hemska bristen på arbetskraft snart kommer ja men då är det väl bara väldigt bra att det finns en jättestor konkurrens om jobben för alla kommer ju snart att behövas men det hon inte klarar av att tillstå det är att det faktiskt är så att om man nu satsar väldigt mycket pengar, vilket man gör på att utlänningarna ska gå före till de jobb som finns så kan man inte räkna med att svenskar vare sig de är arbetslösa eller inte stilla tigande tycker att det är bra Sen en annan liten detalj i den här undersökningen den visar också att det är en ökande andel som instämmer i, i påståendet invandrarna har skyldighet att anpassa sig till vårt, vårt lands vanor den andel som tycker det är faktiskt upp i 82% nu. Jaha. Så att... Eh, vad vår minister än säger... så kan man ju ändå se att... Eh, i mångt och mycket så... räcker inte propagandan till idag längre. Utan folk genomskådar den. Och man dessutom i samband med sån här undersökning... tillstår i undersökningen att man har de åsikter man har. Och jag tror faktiskt att eh, Orlando Mella har rätt. 6% blir snabbt 10 och 10 blir snabbt 20. Det rör på sig. Ja, och eh, nu kan det kanske vara läge att ta lite pausmusik. Och jag har plockat fram den, en CD ur den här serien som heter Slagerkavalkaden. Där man har gjort överföringar från 48 varsskivor skivor till CD-skivor. Det där finns 13 stycken i dagsläget i den här serien. Och jag har valt ut några favoriter som jag har här då. Och den första skulle då vara Luffarvisa med Kalle Reynolds. Ja, det här är en Radio SD. Jag brukar inför de närhållssändningar som jag har titta in på SDs hemsida som då är www.svarmkraten.se. Och om man klickar på SD-kudiden som finns på högerkanten så kommer man till den hemsidan. Och varför jag kikar där det är för att det alltid finns en hel del intressant om våra aktiviteter. Eh, och David redogjorde ju för väldigt mycket förra programmet. Och det finns liksom inget kvar. Det har, det har inte hänt så mycket på de här få dagarna eh, till vi spelar in det här programmet. Och jag utgår från att det beror på förberedelserna inför helgens möten. Sen är det också så att innehållet på hemsidorna är, är beroende av information från distrikten. Och det har ju framgått här att det är mycket tyngdpunkt på Skåne och Blekinge och det beror inte enbart på att vi är bäst representerade där utan att eh, också partiets och Estegryns hemsida, de sjös just från syddistriktet så att eh, det kan ju vara så att en hel del av det som händer i övriga landet, den når inte fram Nej, sen är det ju också så att Även om det händer väldigt mycket i partiet Så händer ju inte grejer precis varenda då Nej, så, så är det Men det har vi har ju fall haft en julfest här i Stockholm Som ja. vi väl uppskattade väldigt Eller hur, Ja visst, uh, och den har ju hänt efter att David pratade För han är mer eller mindre direkt ifrån uh, Studion och, och till julfesten Jo, det är Bara att beklaga De som inte var där Därför att det var jättetrevligt Vi hade ju också en abonnérat lokal, vi fick vara alldeles i fred den låg centralt och fint till och, och lokalen var ju alltså modern, snygg ren, ordentligt med personal, god mat och, och framförallt rymlig eh, man eh, behövde inte trängas någonstans och man kunde gå från matbord och personalen fick reda det när man väl hade kämpat sig igenom hela julbordet, det är väl Sju gånger man ska gå egentligen där Om man ska ta det på traditionellt sätt Ja, jag, jag hade väl vissa problem där Och eh, jag kan väl säga att Större delen av kostnaden Den betalade jag för samvåren Jag försöker ju hålla igen här när det gäller mat. Gick, Även vid sådana tillfällen Du gick inte alla sju gånger Nej, ja, bara fyra Aj, aj, aj Ja, där ser man Nej, men i alla fall så, så var det gott om utrymme Man kunde sitta och prata sen eh, utan att det störd alls av, av, av, av dukande eller avdukande eller någonting annat eh, och det var ju trots allt ganska mycket folk där vi var väl ett drygt 80-tal eller någonting sånt ja. och inte alls heller enbart ifrån Stockholm utan eh, styrelseledamoten Lars Iså var där till exempel och, och det, var, det är ju väldigt roligt att, att vi kan locka folk att, att göra så lång resa för att få vara med en kväll eh, det som särskilt gladde mig väldigt mycket. Det var att jag tyckte, och jag vet inte om du gjorde samma, samma iakttagelse men jag tyckte att det märktes så väldigt väl att nu efter valet när situationen är annorlunda så är det någonting som har hänt och är på väg att hända i Stockholm och det är något som jag uppfattar som att vi tidigare har varit lite grann spretigt Stockholm är stort, det är väldigt mycket folk vi har kanske inte, det är kanske svårar det här att helt enkelt få den här lagandan, vi-känslan enheten, än vad det är på en mindre ort där saker och ting är lättare att definiera men det som jag tyckte var så tydligt i, i lördags, det var just det att Stockholman håller på att bli riktiga lokalpatrioter och att det är så viktigt så att det kändes liksom att nu börjar vi bli ett lag. Ja. Och jag tror att förutsättningarna för att vi ska kunna dra åt samma håll och verkligen ställa upp för varandra i det jobb som ligger framför oss nu jag tyckte det kändes mycket bättre än på ja, jag vet inte nu. Ja, många år sedan. Och det var det jag menade i första hand med att för mig var samvaron den stora behållningen och ja. kanske inte maten. För att en sån gemenskap som jag upplevde här på den här julfesten, det var det det får man gå tillbaka väldigt många år på det mm. Jo, det är ju sant. mat kan man få på många håll, men samordnare fick det bara mm. där. Bara till slut det är inte det här. Ja, eh, det var väl kanske om julfesten. Jag, jag tänkte... jo, vi kan ju tacka arrangörerna så mycket. De hade gjort ett jättefint ja, jobb. Precis. Eh, jag tänkte gå igenom lite vad jag har hört på radio. Det brukar jag göra för mm. att eh, p brukar vara på nu när man. Eh, ja, nästan heltidspensionär så har man ju tid att lyssna på, det är att inte behöver jobba så mycket. Men då har jag nu senare tid hört, det var mitten på förra månaden, då var det en Hallgren i Malmö som fanns med ett långt inslag Det var första nyhet. Det var när SD fick nämnde nämndemän i migrationsdomstolarna, det så länsrätterna. Vi har ju representation där i region Skåne så det räcker till. Och det var lite synpunkter och kommentarer angående det. Sedan har jag nämnt det här redan med polisen i Skåne och hotbilden för oss. Det var också för en månad sen Sen i slutet på november så var det någonting som heter Kulturradions temavecka, Hemkomster. Och där hade man ett program om Landskrona. Landskrona är det toppen tycker jag står det här, ett program av Roger Wilson. Och det som var lite intressant där, det, det var ju det att det inleddes med antal minuter med så att säga, klipp från... Med olika radioinslag där man talar om då våra framgångar och så vidare. Inte bara danskrona utan runt om i landet. Och det är ju ganska intressant att danskrona verkligen har kommit till blickpunkten här när det gäller politiken, får man nästan säga. Inte bara när det gäller Sverige, utan rent allmänt. Och det som jag tycker personligen är, är lite roligt för jag har ju suttit här de senaste åren och sagt hur, mycket, hur många medlemmar vi har i danskrona. Att det är den medlemstätaste. Jag tror redan för två, tre år sedan när man beställde egna flygblad och delade ut. Så, så har man visat aktivitet där. Och jag tror nog att det där, den lokala aktiviteten i Landskrona har, har ju gjort att eh, vi har fått väldigt många som har intresserats sig för partiet. Mm. Och sen den verklighet man har i Landskrona har ju stärkt folk i sin övertygelse om att SD är ett bra alternativ. Ja, det är väl en växelverkan som blir ja, där? Ja, precis. Eh, ja, jag kan väl också nämna att... Eh, för några dagar sedan så var ett seminarium någonstans. Jag hörde bara precis slutet av inslaget i Dagens Eko. Men eh, där var bland annat Norges före statsminister Bondivik med. Och eh, det pratades om Framstegspartiet i Norge. Och man gjorde jämförelser med SD i Sverige. Mm. Så att det är tydligen att vi är intressanta även internationellt. Mm. Eh, ja, om vi, ja När det gäller migrationsdomstolen där som den är... Ja. Där var det lite roligt att se för jag fick ju också frågan i ospet om det här. Ja, just det. Och, och då så sa jag ju naturligtvis att så länge som, som vänsterpartister dömer småföretagare mm. och moderater och arbetslösa så kan väl SD döma utlänningar. Och det som jag tyckte var roligt att se det var att den här ganska tuffa skribenten Maria Abramsson som är ledarskribent på Svenska Dagbladet hon gav oss rätt Hon menar att självklart har vi nu den här principen Med en nämndemän Då är resonemanget okvandeligt Däremot ifrågasatte hon Om det överhuvudtaget ska vara så Att andra än jurister dömer mm. folk Men det är en helt annan fråga ja. Ja, visst. Men det visar ju också att där har vi kommit Ett steg där vi inte längre per definition Sållas bort Mm. Och självklart borde jag ha nämnt att du var med i en slag jag, jag ber om ursäkt ja. om Det är du bra Det var inte för dig utan jag tänkte Nej. på vad, vad Svenska Daldradet ja, ja precis Ja om vi, innan vi Lämnar radion så ska jag väl Säga att jag Ofta får man höra då Inslag om nyföretagande Och entreprenörskap I Sverige och Det är ju ett tonårsord av stora mått och då tar man alltid upp att det är mycket större hos ja, det man kallar för invandrare, som jag förr kallade utlänningar, än det för svenskar. Men min fråga som aldrig någonsin behandlas, det är ju det om det inte är trots allt en viss överetablering när det gäller matställen. Jag menar, jag på gångavstånd har jag 5-6 pizzerior där, från där jag bor och ja frisörer har jag inte fullt så många men jag upplever nog att det finns så det räcker och liknande så servicenäringar och eh, som liksom bygger upp landets ekonomi på de här småföretagen och det entreprenörskapet det tror jag inte är egentligen särskilt givande. det som i och för sig så måste man väl säga att det är naturligtvis marknaden som avgör Uh, hur många företag som ska finnas och har inte kunder så lär det inte vara kvar men det som däremot är allvarligt med, med de här frisörerna och alla de här pizzerierna det är ju att många av dem uh, förstör konkurrensen eftersom de faktiskt inte jobbar efter regelverket så att väldigt många av de här så kallade entreprenörerna, vilka ger dem jobb åt jo, åt operation krogsanering som varenda gång de kommer ut hittar råttfällor i köken och folk som rusar ut genom bakdörren eller en kassaapparat som är manipulerad och man förser, har ju finns det förslag nu på hur du ska komma åt det enorma skattefusket i, i frisörbranschen och det som händer det är ju att hederliga företagare vare sig de nu är svenskar eller ovanligtvis utlänningar eh, faktiskt blir utkonkurrerade så att per definition eh, set, eh, säga hurra bara för att många utlänningar bedriver någon form av näringsverksamhet det tycker jag inte och är de nu så duktiga på det här varför undanhåller de sitt eget folk det här entreprenörskapet varför stannar de inte hemma när tre semestern är slut och jobbar där istället Ja, vi ska backa tillbaka lite till landskrona igen för Vi hade ju ett nid här också under november Det har säkert tagits upp Jag har inte lyssnat på alla våra närvarande Men det är säkert förekommit där Men jag vill ändå ta, ta upp det För att eh, här för någon dag sen Så eh, kom man in på att i, I det här programmet så var det någon närpolischef då Som antydde att det här med brottsligheten Det var väl inget problem egentligen i landskrona För det hade ju minskat och då en insändare på SDKs hemsida då som menar att man har använt sig av ett år som faller utanför trenden och baserat hela på lösa antagen, antaganden om att det ska ske mindre anmälda mindre antal anmälda brott under de senaste månaderna på året. Och man kan väl säga så här att eh, ljuga med statistik, det, det har ju myndigheterna lyckats med under väldigt många år. Men eh, när man då, eh, ja jag tycker kanske programmet, det, meningen var ju att man skulle. Måla upp en nidbild av vår eh, Nya representant, där, orutinerade Stefan Olsson. Och jag tyckte att, eh, även om man försökte Hårt så tyckte jag inte att han eh, Misslyckades där Vår representant, utan Han framstod som en vanlig Vanlig människa, vanlig väljare då som, som då har blivit vald in i fullmäktige så, så det tycker jag Det var ingen större katastrof för vår del där men, nu, ja. Ja, alltså, men väldigt länge har man ju det i många år som de etablerade har sagt till Landskronaborna att eh, det ni tycker är att se och märka och förstå och uppleva er vardag det är inte riktigt, utan det är ingen större far att bo här och det finns inga större problem och har de funnits så har vi kommer till rätta med dem och så vidare det är ungefär som om en hyresvärd skulle stänga av värmen mitt i vintern och sen säga att nej ni fryser inte, det bara känns så Jaha. Och eh, en tidigare artikel och precis efter valet så har de frågat tre stycken landskrona bor. Varför Sverigedemokraterna fick så många röster i landskrona? Och de tre svarade så här. Därför att folk var så trötta på våldet här i stan. Det avgörande var nog när polisen och kommunledningen försökte gjuta olja på vågorna. Genom att presentera siffror på att det nog inte är så farligt. Då blir folk förbannade. Sen har vi en, en med ett utgränskt namn, afrikanskt namn, som säger så här. Att de fick så många röster tror jag beror på att det är så mycket brottslighet här. Mm. En tredje person, också med ett utländskt namn. Vi har så stor arbetslöshet. Många invandrare och stadens dåliga ekonomi. Och så brottsligheten förstås. Och på det så kan vi ta ytterligare en melodi från den här CD-skivan. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja, jag blev inte riktigt klar med Lanskrona där. Det är ju hur mycket, och det har varit mycket i media. Men jag ska bara hänvisa till en artikelrubrik här. I, som kom då precis några dagar efter valet och då var det en väljare kanske inte på, för Sverigedemokraterna men i alla fall Vi i Landskrona är rädda för gängen Det var hennes sammanfattning av livet i Landskrona Och sen vill jag också ta upp en sak som jag tycker är lite eh, lustigt eller typiskt Det är Moderata kommunalrådet nu med oppositionsrådet som jag förstår i Landskrona Tutti Johansson Falk hon menar på då att det är problem med kriminella ungdomsgäng som drar omkring på stan. Medan vår representant då, Torde Lindblom, han talar klarspråk. När han talar om varför eh, vi gick så bra i valet i Länskrona. Mest beror det nog på invandrargängen. Mm. Så det är en liten skillnad i att definiera vad det är frågan om. Ja, klarspråk precis. eller sliga. Precis vi pratade om samma gäng ja, du Jonas du hade en synpunkt ja, där som du inte tyckte kom fram riktigt nej det som jag bara tänkte kommentera det är ju att en vanlig taktik emot oss och särskilt nu då som vi fick framgångar för att eh, motverka oss det är ju att när då våra företrädare och bland är de väldigt orutinerade eh, släpps fram i media så försöker man göra allt för att förlöjliga dem Får att framstå som lätt debila i stort sett Och så hoppas man då att folk ska förstå att Oj då var det sådana här knäppjökar vi rösta på Nej men det ska vi inte göra om Jag tycker att det är en väldigt fånig taktik Jag är glad för den på ett sätt Därför att den hjälper oss för När en helt vanlig person Och det är nästan alla våra företrädare Är faktiskt helt vanliga personer ställer sig upp och är lite osäker och kanske inte svarar så proffsigt och rutinerat som en politiker gör så de allra flesta som tar del av en sån intervju de har inga svårigheter att identifiera sig med den här vanliga personen som då grillas ganska hårt av en journalist och så känner man sympati för den personen istället man tänker inte alls på om han stammar eller sa fel eller svarar ofullständigt eller någonting sånt det man märker är att jaha, här har vi en av oss, en som såg samma sak som jag såg, en som vill samma förändring som jag vill eftersom ingen annan politiker först erkänner att det behövs. Så egentligen skulle man naturligtvis tacka de här korkade journalisterna som på något sätt tror att de kan desarmera oss genom att få våra företrädare att framstå som lätt korkade. Var bara det jag tänkte. Mm. Oh, ja, det var väldigt bra det för det var egentligen därför som jag anser att det här programmet faktum var bra för oss. Och dåligt som en del har har fått sig. Jo ja, samma uppfattning Ja, jag tänkte jag eh, ta någonting som förlåt jag vet, jag har inte sett det på hemsidan i alla fall, men eh, det har tydligen en kommun där Mellerud. Där har vi tydligen representerat av en person som heter Mikael Olsson och han har, står det här i dagarna, lämnat in 21 motioner och ytterligare 13 är på väg till fullmäktige och det är ju ganska intressant dels så påstås ju att vi är väldigt inaktiva men totalt i kommunen sedan januari 2003 om man säga, räknar bort det här så har det lämnats in 20 motioner mm -hmm. så han ensam har då på någon månad fått in fler motioner än hela fullmäktige gjorde under, ja det är ju frågan om Tre år Oj, ja. <laughs> Sen kan man väl hoppas att det innehåller de här motionerna. Ja, det är en fördel om det är det. Men det kan ju också vara så att det är en person som engagerar sig politiskt då kanske har en hel del synpunkter på vad som ska göras i en liten mm. kommun. Det blir ju så att säga, närmare, man kan ja. kanske sätta text till det man tycker på ett mm. enklare sätt än kanske i en större kommun. Ja sen om det här så var det också ett, eh, har jag fått rapport jag vet inte vem som har skickat men ibland kommer anonyma tips här. Det var ett långt och bra inslag i Västnytt TV den 21 november står det här om just den här saken. Ja, så det, är, det, det är nytt för mig. Ja, eh, ja. en rapport från Väst från också, Göteborgsposten det är precis efter valet men eh, jag tänkte ta några rader här för att på sätt och vis så är det lite tråkigt att det ska stå på det här sättet. De flesta av de 16 kommunerna har en, en enda Sverigedemokrat. Vi är ju jätteglada för att jag överhuvudtaget representerar det. Men så kommer det som jag tycker är väldigt beklagligt. Det kommer att sitta en figur längst bak i fullmöjtige salen som någon enstaka gång lämnar in en motion. Och då är alltså den här Mikael Olsson en av de figurerna som någon enstaka gång lämnar in en motion. Jag tycker det är ganska lågt att använda ordet figur om en förtroendevald Vi tillhör en grupp som inte har samma värde nämligen. Ja, exakt och det gör ju att den här GPs kronikör Peter Länken när han kommenterar våra framgångar i kommunvalet att man kan inte faktiskt ta honom på allvar han skriver dessutom på det här sättet eh, om oss då Vi önskar få tillbaka ett samhälle som inte längre finns och det kan vi ju instämma i. Ja, självklart. Det har inte varit någon folkomröstning om denna samhällsförändring. Den har vuxit fram. Skapad av politiker. Och sen kommer det hetnadsväckande. Med stöd av de allra flesta svenskar. <laughs> ja, och säkert. man kan säga det att... Ja, det tystheten hos svenskarna har väl gjort kanske att... Vissa tycker att det har stöd. Men något... Aktivt stöd har det verkligen inte varit och nu, nu så får vi ju dra slutsatsen genom våra framgångar som cirkeln kommer mycket större att nu börjar även de som har varit tysta en del av dem i alla fall att förstå vad det är frågan om. Ja framförallt sa man ju aldrig från början eller hela början vad man hade för eller någonting utan tvärtom när, när de första plådare från Chile kom för 33 år sedan så, så man, betonar man ju särskilt ingen ska stanna, ingen ska ta jobb alla ska erbjudas skydd bara så länge situationen kräver att de är kvar i Sverige och sen har man stegvis tagit upp det här till att utlänningar är det enda som är nödvändigt ungefär i Sverige mm. Vi kan väl ta ytterligare en kommun i väst det är Falköping där vi tydligen har eh, på något sätt stött den borgerliga eh, minoriteten med våra två röster, vi har ju två mandater, eh, när det gäller att välja styret i kommunen. Men sen när det var dags för budget, då stödde vi den socialdemokratiska budgeten. Och då har borgarna blivit mycket upprörda då för att de får ju en budget som de inte har velat ha. Eh, och då intervjuar man en av våra representanter där, Ronny Lind. Och han menar så här att vi lägger rösterna på det förslag vi tycker är bäst. Och sakfrågorna ska gälla mm. Och det är ju kanske en ganska sympatisk inställning Till eh, eh, Arbetet eller röstningen i kommunfullmäktige Att det man tycker är bäst det röstar man på Det ser jag inte att det skulle vara något, något fel Nej, eh, jag var eh, För en tid sedan inbjuden till Västra Träffas just i Falköping För då eh, lite samtal med de nyvalda Så att jag hade eh, Möjlighet där att prata med dem Om mm. just de här sakerna Och eftersom inget av blocken var intresserade att verkligen ingå ett formellt samarbete, organiserat samarbete med oss, även om det kanske nog faktiskt hade varit så från socialdemokraternas sidan från början men det var lite liv i luckan då när det kom fram så berättade han för mig då att fråga om hur partiet såg på saken, att självklart det är sakpolitiken som gäller här gäller det den socialdemokratiska budgetens skillnad mot den borgerliga. gällde framförallt eh, vilka resurser man ville lämna till äldrevården. Och eftersom Ronny ansåg att den var på en alldeles för dålig nivå i Falköping, utifrån de resurser som mm. faktiskt fanns, så tyckte han bara att han, han fullföljde det uppdrag han fått som väljarna. Sen får eh, borgarna tycka att han eh, har svikit dem hur mycket hon mm. vill. Han har inte svikit sina väljare. Och det är det viktigaste. Mm. Precis. Jaha, partibidragsnämnden har ju, eh, jag, jag är inte förvånad men en del inom vårt parti är, är ju lite förvånade över att vi verkligen fick det här bidraget. Och för min del så tycker jag det allra viktigaste det är ju faktiskt att vi har nu alltså fått statligt stöd för vår verksamhet som ett eh, riksparti. Mm. Och ja, den här gången, man väger ju samman resultatet i det här valet med resultatet 2002. Och det gör ju det att eftersom vi inte uppnådde de här 2,5 procenten i förra valet så får vi ju första året en väldigt liten relativt sett del av de här partistödsmännen. Ja, och vi, det gör som så att vi får 333 000. Mm. Men vi, vi kommer snart upp i miljonbelopp här inför nästa val. Så att vi räknar med att få ungefär 3 miljoner i, i statliga bidrag. Ja, och, sista, sista året måste vi rimligtvis få 5 delar istället för 1 del nu. Ja, vet man också. Så att det ser ju väldigt bra ut på den fronten. Och nu kan man tycka, oj, Sverigedemokraterna får 3 miljoner. Och Det, det har vi ju läst om. Det, tycker ju, det är ju förskräckligt. Men då ska man veta, och det är under hela mandatperioden då som vi får de här 3 miljonerna. Lite drygt jag. Eh, men då kan man konstatera att för året kommande året så får de övriga partierna eh, Socialdemokraterna får 56 miljoner Moderaterna får 28 Centerpartiet får 14 Folkpartiet får 21 Kristdemokraterna får 17 och allt är alltså miljoner Vänsterpartiet får 16 och Miljöpartiet får 12 och då ska vi veta det att vi är obetydligt eh, under att vara hälften så stora som Miljöpartiet, Vänsterpartiet, KD. Mm, men vi får ju inget kanslistöd. Nej, nej, precis. Det som väl också kanske ska nämnas i det här sammanhanget är att den lätta frågan, det var ju egentligen att visa att vi principiellt hade rätt till partistöd. Den svåra frågan, det var ju att klara de formalia när det gäller redovisning som myndigheten ställer för att överhuvudtaget vilja tillämpa principen om att vi faktiskt har rätt till det här. Och där vill jag nog säga att vi är alla i partiet stort tack skyldig till Arnold Boström för utan eh, den insats som du gjorde och den hjälp som du har fått för att kunna göra den insatsen så hade vi inte sett att av de här pengarna. Det Inte bara tror jag det vet jag. Jo, det var inget lätt arbete. Det kan jag ju försäkra. Och vi hade ju väldigt problem att få tag i en revisor eftersom eh, ja, det ansågs vara lite besvärligt efter slöv. Vi hade ju en som du hade mm. varit i kontakt med som eh, ja, inte vågade fortsätta uppdraget. Mm. Men lyckligtvis så, eh, tack vare Anna, så fick vi en kontakt som vi då kunde eh, Ja, göra tillräckligt belåten med för att vi ska kunna få in ordentligt behandlingar. Ja, jo, vi behöver en revisor och, och vi behöver också en, en eh, dokumentation som revisorn kan godta. Ja, och då den du fixar. Ja, så att nu ser det ju lovande ut för framtiden. Då har vi ju inte det problemet med att eh, vi måste jaga revisorer där. Nej. Ja, det var det. Och som sagt, eh, summan av de här beloppen, som det jag vill komma fram till, det är ju det att på politiker och utlänningar där eh, finns inga sparingsåtgärder, utan det märker man väl överlag, skulle jag misstänka här nu att bland annat i Huddinge är det så att det finns förslag på kraftiga höjningar av eh, de pengar som ska gå till politiker och politiska partier. Det vet jag inte än. Så förvånad jag blir. <laughs> det tror jag nog inte att du blir de ska vara riktigt <laughs> Ja... Ja, jag har ju nämnt att eh, jag är, håller på att pensionera mig här. Och då har man möjlighet att gå igenom sånt här som man lagt åt sidan under senare år. Och till min stora förvåning så finner jag urklipp, politiska urklipp om invandringen från 1995. Massa elbågare. Ja, och då tänkte jag, oj då, hur, hur var det på den tiden, tänker jag, intresserad. Och då, då tänkte jag citera lite och Jonas kan väl kanske komma in med någon kommentar. Jag vet inte för vilka mina partier så kan vara intressant att ja, höra vad de skrev då som finns. Ja, på det. något sätt känns det som att det, det var nog de här bevekelsegrunderna. de, de här skriver skrivinna som gjorde att jag blev så pass engagerad i partiet. Jag har alltid trott att det var i första hand för att jag ovillade att det är mygel som förekom mm. inom politiken på den tiden. Och det var det väl kanske fortfarande, även om just det här med flyktingbiten, så kallad flyktingbiten det stärkte min uppfattning. Men den 7 november 1995 så läser man i mitt i Huddinge eh, då är det Staffan Holmberg från eh, kommunalråd från Haninge då som eh, kommentera det hela och då kommer fram i artikeln, det står så här invandrare har i allt högre grad bosatt sig i redan täta kommuner och kommundelar framförallt i storstadsregionerna samtidigt har den långtidsarbetslösheten bland dem ökat drastiskt liksom kriminaliteten och socialbidragsberoendet redan 1995 och, och, då, så, och jag kan ta lite tid så jag kan vi komma och lika in och, och lika illa är det de <laughs> Ja, ja då kan vi säga min, min poäng här alltså. Det har gått då elva år och först nu då så har ja, folk i åtminstone någon sån här rimlig eh, mängd förstått att eh, så här kan man inte hålla på. Nej. Så att det är, det är förhoppningsvis så är det ännu fler som så att säga, förstår vad det är frågan om till nästa val. Jag kan ta att citera lite till då. Men har politiker från en, en insändare Fattapennan, svenska dagbladet, också från 1995. Men har politikerna glömt bort att vi förutom den magnifika statsskulden också har en arbetslöshet av gigantiska mått? Eller räknar de med att arbetslösheten ska elimineras genom ökningen av det mångkulturella inslaget bland de arbetslösa? Och Sen har vi då Ingrid Dörfman som vi känner till som är, vågar vi påstå, expert i sådana här ja, frågor. Ja. Hon skrev alltså 1995, eh, det är en rubrik här, felriktat flyktingstöd drabbar de nödlidande. Och då står det i ingressen så här, för samma summa som en enda asylsökande kostar Sverige klarar FN uppehället för 200 människor i flyktingarnas närområden. Eh, då är det ju så att i 11 år så har man i totalt försökt ignorera de här uppgifterna och då är det kanske inte så konstigt att man ser det jag råkade se här när jag tittar bland dina papper, att du hade en person en invandrare som 11 år efter kommenterar just detta ständiga förtigande och vad som hände jag tror att många skulle vara intresserade av att lyssna på vad den här personen skriver ja, jag tycker jag har sparat det och jag kommer nog att spara det, jag tror också dessutom att jag ska spara de här från 95 I, i min, hela, ja, min feta sd ja. För att man häpnar ju att Det, det är faktiskt samma läge idag ja. Men det är ett antal hundratusen Så kallade invandrare senare Ja, det är tio års ja. Och då ledde det till vad man skrev på .se Ja, det är just det Och det här var den 9 oktober han heter Aram Adami student 21 år, uppvuxen på Rosengård, härkomst Iran hitkommer 1985 som väldigt ungdomande ord och jag citerar en bit ur det här då det är alltså frågasajten Tyckte till om våra kön och så vidare det står så här: besvärad av Sverigedemokraternas valframgångar knappast äntligen känns mera som min reaktion valresultat är en varningsklocka den misslyckade interaktionspolitiken är ett stort problem för både politiker och samhället i, stor, i stort, speciellt i Skåne. SD har valt att belysa problemen ur en helt annat perspektiv, inte helt olik den politiska riktningen tvärs över söndet i Danmark. Han skriver vidare. Det smakar bäst när ledande politiker i båda blocken genom kartellfasoner gör allt för att motverka SDs starka valresultat. Varför får de inte ta del av makten och agera för förändring? Varför ignorera dessa krafter? Han skriver också så här då. pratade med en gammal gymnasiepolare som berättade att han röstade på Sverigedemokraterna just för att politikerna måste inse att något är fel. En annan SD-väljare med rötter i balkan motiverar sitt val med att stoppa invandringen eftersom han befarar en ökad segregation. Detta visar att det inte är nationalismen som är den främsta drivkraften bakom SS-röster utan missnöjet med integrationspolitiken. Ja, jag kan fortsätta. att ja, det, det, det är väldigt bra det här. SS-framgång bygger främst på etablissemangets misslyckanden. Ja, han skriver också att han inte vill provogera för sig. Ja, det, det är någon väl ont i och för sig. Men eh, slutsatsen är ju viktiga för oss. Det måste men, man skriva för att de där insöderna är inför. Ah, okay, ja, okej, så kan det mycket väl <laughs> vara. Men jag ger dem gärna en applåd för att de vågar ta upp detta känsliga ämne. För inte är väl en fjärdedelans kronaborna dumma i huvudet? Nej, de inte det. Vi behöver begränsa invandringen om framtida integration ska lyckas. Inte minst för oss invandrare som redan kämpar mot en växande främlingsfientlighet. Men också för nyanlända flyktingar som får sämsta möjliga start i sitt nya land. Till alla politiker som blundar och vill kuva SD. Snälla gör genom aktivt engagemang och inte genom politisk mobbning. Då undviker ni att så fler av missnöje som kan växa sig ännu starkare om fyra år. I för sig så tror jag att det växer starkare även om de slutar mobba oss och så vidare. Ja, det spelar ingen roll vad de väljer att göra. De kommer att växa starkare i alla fall. Ja, men det var alltså en väldigt bra som du antydde då att eh, tveksamt om en Sverigedemokrat hade fått in nej, nej, de här korrekta synen på vad som har hänt i landet. Det tror jag inte. Ja, det har ju varit mycket förtal när det om Sverigedemokraterna angående våra tomma stolar. Och det är klart det kan ju bli en tom stol om vi inte ställer upp i en kommun. Och att vi inte gör det, det beror ju det här gäller väst då, vi fick tydligen fyra tomma stolar i Västra Götaland utav då 25. Men Peter Ekholm som är distriktordförande för vår väst, vårt västdistrikt det säger att han tycker synd om någon väljer som röstar på SD men inte får någon företrädare i kommunen. Men han säger också så här då, klimatet har varit så tufft för många att de inte vågar träda fram och representera partiet säger han. Och eh, det tycker jag trots allt att man måste ha en viss förståelse för. Jo, alltså de gånger som, som det är så så har man förståelse för det. Och sen är det väl i och för sig så att det är väl glädjande om vi i en kommun där visserligen valsedlar är utlagda men inga namn är skrivna ändå är så attraktiva att folk vill demonstrera sin åsikt genom att lägga sitt röst på ett parti fast man vet att det inte finns någon person som kan representera den rösten sen. Det är ju enastående gott betyg Ja, det är ju bättre än att lämna in en, en blank Ja visst, När man åtminstone visar att vilket parti man tycker ja. är det rätta Och i det här sammanhanget då När det gäller klimatet har varit tufft Då vill jag ju ta upp det här också med Som stod i DN När hoppar av efter kravaller Det är Skurup som en av våra representanter har Ja, hans fru blev ju bekymrad Och han kände sig tvungen att, att lämna sitt uppdrag och det är ju där som min kritik av justitieministern kommer in. Mm. Hade hon agerat kraftfullt så hade möjligen den här personen förstått att han har stöd av demokratin. Mm. Och kanske vågat stanna. Men det som en insändare, Martin Ludin, retorikstudent. Det som han är mest upprörd över. Att det bara blir en liten kort notis av händelsen i tidningen. Det tycker han är pinsamt. Att det inte tas upp på ledarplats, analyseras, diskuteras, författas upprop, det är skamligt. Det tycker han och det tycker jag också säkerligen. Och du, Jonas. Ja, visst. Plus att jag vet ju själva personer som har blivit invalda i det senaste valet nu. Men helt enkelt inte törs tillträda platsen. Därför att arbetsgivaren gör helt klart att då blir det större problem. Och har man då ett försörjningsansvar så får man helt enkelt låta demokratin stryka på foten. Ja, det är väldigt klart. Men det är ju uh, är det mycket, det. mycket allvarlig situation på det sättet vi har då. vi får hoppas att det här är sista mandatperioden vi lever under sådana förhållanden. Ja, och man kan ju vara tacksam för de personer som behåller sina mandat. Ja, visst. Jag tänkte bara nämna den här pinsamheten med Odenbergs taxiresor och det har ju stått en hel del och pratats en hel del om det. Och, men vad jag ville citera det är följande det är UDN 29 november men det märkligaste i hela historien är inte taxiresorna utan Odenberg bortförklaringar och det där håller jag fullständigt med sen tycker jag det är beklagligt att man har en så eh, låg moral där man rimligen borde värna våra skattepengar i första hand och inte, inte sko sig på det ja Jonas då har vi faktiskt eh, kommit till punkt här av programmet upptäcker jag Ja, att, vi, vi hinner inte med en Nej, det gör vi inte. Nej, för vi ska väl avsluta med... Ja, eh, men då kan jag väl bara kort säga så här att eh, eh, i måndags den 4 december så skriver Svenska Dagbladet att enbart för att få in utlänningar på arbetsmarknaden har man lagt ner 4 miljoner per år. Eh, det är anmärkningsvärt. Ännu mer anmärkningsvärt är att eh, personalen som håller på med det här är så helt införstådda med att alla pengarna är kastade i sjön att det svenska lagbladet konstaterar man har inte ens bryts om att göra en uppföljning, man alltså inte tar reda på, vad får vi för pengarna för man vet, 4500 miljoner rakt i sjön det är vårt Sverige Ja, Men då tycker jag att jag får den där sidan Så jag vill lämna vi den till nästa grupp okay. För det tycker jag det är rätt mycket text här och... Ja det är på två sidor Oj oj oj ja, nej, men det, det måste vi återkomma till Hopp, då gör vi det. det får nästa grupp göra Det är väl jag vet, Johan eller Staffan Vi får se ja. vem som tar det Någon får ta det Ja, Men då, så, då ska vi avsluta med en, en kort bit här nu Ur den här eh, CDN Slaggavakaden 6 Och är det så att det är någon som är intresserad av Att försöka eh, skaffa de här eh, CD-skivorna Så går det bra att kontakta mig på vår vanliga adress. Radio SD box 20085, Sen är det 104 eh, 70. Är det väl? 16 är det? 16. Stockholm. Ja. <laughs> vi får kolla upp den här adressen. Och så tackar vi jag och Jonas för oss för idag. Tack till ja. Tack Hej.